A külföldiek sorsa Tibetben Ha itt létünk hova tovább nem is jelentett már szenzációt nekünk, mégis minduntalan tapasztaltok, milyen szerencsések vagyunk, hogy itt élhetünk. A kormány gyakran adott nekünk fordítási feladatokat, leveleket a világ minden részéről, a legkülönböző foglalkozási ágakból, melyeknek feladói beutazási engedélyért folyamodtak. Sokan ajánlkoztak dolgozni pusztán lakásért és ellátásért cserébe, csak hogy az országot megismerhessék. Tüdő betegek is küldtek leveleket, akik Tibet magaslati levegőjétől remültek gyógyulást és hosszabb életet. Ők mindig kaptak választ a kormánytól, és csatolták a dalai láma személyes jókívánságait és áldását, valamint pénzadományt is gyakran küldtek. A többi kérvényre sohasem válaszoltak, és a beutazási engedélyt senki sem kapta meg. Tibet mindent megtett, hogy elszigetelt maradjon, tiltott ország, akkor is, ha még oly csábítók is az ajánlatok. Könnyen összetudom számolni azokat az idegeneket, akiket Lászai életem öt éve alatt láttam. 1947-ben az angolok ajánlására hivatalosan meghívták a fiatal francia újságírót Améry de Riencourt, aki három hétig maradt Lászában. Egy évvel később érkezett Rómából Tucci professzor, a híres tibetológus. Már hetedszerre látogatott Tibetbe, de csak most sikerült Lászába eljutnia. A tibeti történelem és kultúra legjobb ismerőjének számított, számtalan tibeti könyvet fordított le és sok saját művet is kiadott. A kínaiakat, a nepáliakat, az indiaiakat és a tibetieket minduntalan meglepte az országuk történelmére vonatkozó adatismeretével. Gyakran találkoztam vele estélyeken, és egyszer egy tibeti társaság előtt nagyon lejáratott, amikor egy vitában az enyémmel ellentétes véleményt hangoztatott. A föld alakjáról vitatkoztunk. Tibetben a hagyományos vélemény szerint a föld egy lapos korong, és én természetesen buzgón képviseltem a gömb alakról szóló tant. A tibetiek előtt is meggyőzőnek tűntek az érveim, és ezek megerősítésére az összes vendég előtt tanúként hívtam fel Tucci professzort. Ő legnagyobb meglepetésemre a kétkedők oldalára állt, mert ő úgy vélte, hogy minden tudománynak állandóan revideálnia kell az elméleteit, és egy szép napon könnyen kiderülhet, hogy a tibeti vélekedés a helyes. Általános derültség támadt, mert tudták, hogy földrajzot is tanítok. Tucci professzor nyolc napig maradt Lászában. meglátogatta Tibet leghíresebb kolostorát, a Samyét, és gazdag tudományos zsákmánnyal és a potála nyomdájából származó sok értékes könyvel hagyta el az országot. 1949-ben egy másik érdekes látogatásra került sor. Két amerikai, az idősebb és az ifjabb Thomas Lowell érkeztek Lászába. Ők is nyolc napig maradtak, Részt vettek a tiszteletükre rendezett estéjeken, és őket is fogadta a dalai láma. Mindketten filmeztek, és kitűnő felvételeket készítettek az országról és az emberekről. A fiú újságírói tehetségének köszönhetően egy bestsellert írt. Az apa híres rádió bemondó volt az Egyesült Államokban, és riportokat készített az adásaihoz. Irigyeltem őket pompás film- és fotófelszerelésükért, és mindenek előtt a filmekért. Akkoriban Wang barátommal közösen már szereztem egy lejkát, és állandó filmhiányban szenvedtem. Az amerikaiak két színes filmmel ajándékoztak meg, ezek voltak első és egyetlen színes filmjeim. A két amerikai beutazását elősegítette a politikai helyzet alakulása is. Tibet fenyegetettsége Kína felől ismét különösen időszerűvé vált. Minden kínai uralom, lett légyen az császári nemzeti kommunista vagy imperialista, Tibet bekebelezésére törekedett, és tartományai egyikének tekintette az országot. Ez nagyon is ellentétben állt a Láma ország lakóinak óhajával, mert szerették a függetlenségüket, és erre joguk is volt. A kormány ezért elhatározta, hogy a két amerikai újságíró közvetítésével bemutatja a világnak a független Tibetet. A kormánya négy vendégén kívül még egy mérnök és egy mechanikus érkezett. A mérnök angol volt és a General Electric company dolgozott. Azt a megbízást kapta, hogy az új elektromos művekhez szükséges gépeket beszerezze. Nagyon dicsérte azt a munkát, amelyet Auschneider végzett. Ned Bajlov a mechanikus fehér orosz volt és az orosz forradalom kezdete óta Ázsiában csavargott. Végül ugyanabban az internáló táborban kötött ki, ahol mi, és az a hír terjedt el, hogy 1947-ben visszahonosítják Oroszországba. Hogy az életét mentse, Tibetbe menekült, de nem messze a határtól ismét letartóztatták, mert ez a terület az angolok ellenőrzése alatt állt. Végül megtűrtékült Szikkimben, mert ügyes munkás volt. Lászába azért hívták, hogy a régi elektromos műgépeit kiavítsa de néhány hónappal a megérkezése után lerohanták Tibetet a vörös kínaiak, és újra menekülnie kellett. Úgy hallottuk, hogy végül Ausztráliában kötött ki, örökös menekülést mért rá a sors, de Kalandor természetének köszönhetően baj nélkül úszott meg minden veszélyt. Munkája mellett szerette az erős pálinkát és a fiatal lányokat is, mindkettőt bőven talált a Szentvárosban. India függetlenségi nyilatkozata a lászai brit diplomáciai képviselet sorsát is megpecsételte. Személyzetét kicserélték, csak Mr. Richardson maradt még egy évig, mert az indiaiaknak nem volt képzett emberük erre az állásra. Reginát Foxot a tibeti kormány vette át mérnöki minőségben. Azt a megbizatást kapta, hogy minden stratégiailag fontos ponton rádióállomást létesítsen, mert egyre jobban fenyegetett a rajtaütés veszélye a vörös Kína felől. Az első stratégiailag fontos hely kelet-tibet gyújtópontja Csámdó volt. Megbízható embereket kerestek, és fox engedélyezték, hogy egy fiatal angolt Robert Fordot meghívja erre az állásra. Futólag megismerkedtem vele Lászában. Kedves fiatalember volt, aki szeretett táncolni. Ő tanította meg a lászai nemesi fiakat az első szambára. Az estéjeken szerettek táncolni, többnyire a stephez hasonló honitáncokat, de néha egy gyors fox trottot is. Az öregek közben a fejüket csúválták, és nagyon illetlennek találták, hogy a táncos és a táncos nő olyan szorosan egymáshoz simul. Pontosan úgy, mint mi nálunk néhány évtizeddel ezelőtt, amikor a keringő diadalútjára indult. Ford egy óriási karavánnal csámdóba utazott, és nem sokára beszélgetni lehetett vele a rádión keresztül. Nagyon magányos őrhelyre került, egyetlen európaiként élni a világnak ezen az elhagyatott pontján. De a világ valamennyi rádióamatőrje törte magát, hogy Robert Forddal beszélgethessen. Ford és Foxet csevegések révén özönével kapta a leveleket és az ajándékokat az egész világból. Azok a feljegyzések azonban, amelyeket forda beszélgetésekről készített, nem sokkal később a végzetévé váltak. A kínaiak előli menekülés közben egy hadseregcsoport elvágta az útját, és a legképtelenebb vádakat emelték ellene, hogy ürügyet találjanak az elítélésére. Meggyanúsították, hogy megmérgezett egy lámát, és a noteszában talált feljegyzéseket kémkedésnek minősítették. Ez a rokonszenves és ártatlan fiatalember még ma is fogoly Kínában. A pekingi brit képviselőnek mindeddig nem sikerült őt kiszabadítania. Hét tibeti éven során még egy másik külföldivel találkoztam, az amerikai beszakkal, akinek a sorsáról később mesélek majd.